Și se apropiau de el toți vameșii și păcătoșii ca să-l asculte, și farisei și cărturarii cârteau zicând, Acesta primește la sine pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și a zis către ei pilda aceasta, spunând, Care om dintre voi, având o sută de oi și pierzând din ele una, nu lasă pe cele 99 și în pustie și se duce după cea pierdută până ce o găsește? Și găsindu-o, o pune pe omeri săi, bucurându-se și, sosind acasă, cheamă prietenii și vecinii, spun, spunându-le, Bucurați-vă cu mine că am găsit oaia cea pierdută. Zic voă, că așa și în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de drepți, care n-au nevoie de pocăință. Sau care, femeie, având 10 drahme, dacă pierde o drahmă, nu aprinde lumina și nu mătură casa,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 să-și sature din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar venindu înșin, în sine a zis, Câți argați ai tatălui meu sunt destulați de pâine, iar eu pier aici de fame. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi."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 și tatăl tău a înjunghiat vițelul cel îngreșat pentru că l-a primit sănătos. Și el s-a mâniat și nu voia să intre, dar tatăl lui ieșind îl ruga. Însă el răspunzând a zis tatălui său, Iată, de atâția ani îți slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta și mie niciodată nu mi-ai dat un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu desfrânatele, ai junghiat pentru el vițelul cel îngreșat? Tatăl însă i-a zis, fiule, totdeauna ești cu mine și toate ale mele sunt ale tale. Trebuie însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat.